موكو 1440 هجري دهي يكوني سيكو تاتو دك الدوره هي مونافوني سماحه المفتي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن علي آل باز رحمة الله عليه ketika msjiti wa aqsa Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aijalie kikao hichi na vikao vinginevyo kuwa ni katika matendo mema alotakasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala matendo ambayo kuwa yatakuwa ni sababu ya kuleta islah katika ardhi matendo ambayo kuwa tatakuwa ni katika sababu za sisi kuridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala اليو ان شاء الله نتابع كاتكا حديثيا 13 كاتكا كتاب الاربعون النوويه جاء الامام ابي زكريا النووي رحمه الله عليه قال الإمام ابي زكريا النووي رحمه الله عليه ال على حديث التالي عشره وان ابي حمزة Anas ibn Malikin radiyallahu anhu khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-bukhari wa muslimun hiya hadith an ibn Bukaya Anas ibn Malikin radiyallahu anhu khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa maswahaba wakubwa katika upokezi wa hadithi ambaye alikuwa ni mfanyikazi akimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka kumi toka aliposhukia mtume sallallahu alaihi wasallam mji wake mtukufu wa Madina mamaki Anas ibn akamchukua Anas na kumpeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia hadha anas aw ya yakhdumuk Huyu anas kijana mdogo atakuwa ni mwenye kukuhudumia katika shughuli zako za nyumbani hii ni katika jumla ya ukarimu walokuwa ndani yake au walokuwa nayo watu wa madina al-ansar radhiyallahu anhu Anas allahu anhu akainuka katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam muda wa, wa miaka kumi, akimfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam shughuli zake za nyumbani na akijifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam uislamu mafunzo ya Kiislamu na tarbia na adabu yeye ni katika wapokezi wakubwa au wenye kupokea ahadi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea mambo matatu katika manake na fadhila za Anas bin Malik kan radiyallahu anhu mtume alimuombea mambo matatu alimuombea Allah subhanahu wa ta'ala arifushe umri wake Aliishi muda mrefu akawa ni katika mwisho miongoni mwa maswahaba kufa katika mji wa Basra radiyallahu anhu wakadalikaka kumombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkithirishie mali yake na watoto wake akawa ana watoto wengi mpaka alipokuwa katika mwisho wa umri wake asema kuwa ashazika zaidi ya watoto moja kama sijakosea Naam alikuwa ana watoto wengi zaidi wenye baraka Wakadalikaka akamombea Allah subhana wa Ta'ala amuingize janna radiallahu anhu katika hadithambazo kwa kupokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi ni hii hadith la yu'minu ahadukum hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Hato mmoja mmojawenyu imani ya kisawa imani kamili mpaka ampende mwenzake anachukipendea nafsi yake hi hadithi imekuja katika mapokezi mwingine apokea alimamu Ahmad rahmatullahi alayhi qala an-nabi sallallahu alayhi wasallama la yablughu abdun haqiqata al-iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li-nafsihi min al-khair imekuja konja nyingine yenye kuifasiri la yablughu al Hatofikia mja hakika al-iman wa wa imani imani ya kweli hatofikia mja hata yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li-nafsihi min khair mpaka awapendee watu anachokipendea nafsi yake katika khair awapendee watu khair kama jinsi ambavyo kwa anaipendea nafsi yake hapa ameanza mtume kwa kaulu la yu'minu na la huna la nafia chenye kukanusha yu'minu imani ni matendo ya moyo na ulimi na viungo kukiri kwa moyo na mtu kutamka kwa ulimi na kutenda matendo ambayo ni ya imani kwa viungo vyake la yu'minu ahadukum mmoja wenu na katika riwayo nyingine Abdun Mja katika waja wa Mwenye Mungu Hatokuwa ni mwenye imani kamili na hapa almanfiu kinacho kanushwa ni kamalul imani wa hakikatuhwa ukamilifu wa imani Bimana atakuwa na imani pungufu Uhakika wa imani bi atakuwa na imani kwa kudai au kwa udhahiri wa hali Walakini hakika sio kwa kuwa amekosa jambo katika mambo ya imani na wala sio kinachokanushwa hapa asluul iman mara nyingi huja la yu'minu na hukusudiwa kamalu iman ukamilifu wa iman na wala sio asluul iman na nusus kama hizi au ahadi kama hizi watagemea sana makawarij katika kwa kufurisha waislamu kuwatoa katika uislamu pale tu pindi mtu anapofanya jambo kinyume na iman kinyume na uislamu yani akaangukia kosa miongoni mwa makosa makubwa au hata madogo wasema si muumini huyu antoka katika uislamu na hiyo sio sahihi katika itikadi potofu bali hapa kinachokanushwa ni ukamilifu wa imani asli ili iman ipo walakini ukamilifu wake Bimana imani imepungua na hii ni miongoni mwa dalili katika ahli sunna kuwa imani yazidi na kupungua imani yenye kuzidi na yenye kupungua Huzidi kwa matendo mema pindi mtu ajifungamana na matendo mema na hupungua pindi anapofanya maasi kwa kumtui shetani katika upotofuati. imani kwa ni... imani sio sio sio moja. bali imani sio kitu kimoja bali kama ilivyokuja katika hadith sawi, 260 zaidi ya قول لا اله الله ايمان يجوع زيدي يا عيواء ني من الايمان نهايا kwa hivyo iman ni pigawanyo wala si kitu kimoja kinachopatikana kwa jumla au kikakosekana kwa jumla bali husidi na ya yimj kwa tendo mema au kufanya maovu Asema mwanachoni Ibn Rajab Al-Hanbali rahimatullahi alayhi katika Jami' al-Ulum ulu wal Hikam Almurad bi nafyi aliman nafyu bulughu wa nihayatihi kilicho hapa ni kufikia mja hakika ya iman na upeo wa iman la yu'minu ahadukum yani hatu kuwa mwenye kuamini imani ya kihakika na upeo wa iman yani imani ya juu fa innal imana kathira, asema kuwa kwa kuwa imani ni nyingi matendo yake mengi mayunfa lintifa'i baadhi arkani wa wajibati fa inal imana ma mayunfa lintifa'i baadhi arkani wa wajibati atanabaisha akisema kuwa mara nyingi hukanushwa iman lintifa'i baadhi arkani kwa kukosekana baadhi ya nguzo za iman au baadhi ya wajibati katika nusus naam huja la yuamini laisa bi kadha wa kadha kwa kuwa nguzo katika nguzo za iman ima mja ameachiia ametupilia au miongoni mwa wajibat za iman amekuwa ni mwenye kupuzilia. ikawa itakanushwa iman lakini hili pahamika kwa nusus zinginezo kwa nusus zinginezo Matalan, Huwa nafsi ni tendo miongoni mwa matendo ambayo au kupigana katika matendo ambayo kwa Uislamu umeharamisha katika matendo ya kikafiri asema Allah subhanahu wa wa in tu'ifatani minal mu'minin fa aslihu bainahuma endapo kundi mbili za waumini zikipigana fa aslihu bainahuma basi suluhisheni baina yao hapa amewaita kuwa ni waumini pamoja na kuwa mfanya tendo ambalokuwa la kafiri kupigana bali huenda wakauana walakin wabakia ni waumini Hapa katika hii hadith la yuuminu ahadukum kilicho tajwa ni hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi al nam lillahi walbugdu bughd lillah hasla ya kupenda Kupenda ni miongoni mwa matendo ya moyoni ni katika matendo ya moyoni naadhihirika athari zake katika maneno ya mtu Ima kwa kusema kuwa apenda au kwa kuonyesha ridha kwa maneno yake au kwa viungo vyake kufanya matendo yenye kupendeza naam matendo ya kuashiria kuwa amfurahi mwenzake ima kampa zawadi au akamsaidia katika jambo lake imani ni katika matendo ya moyoni ambokuwa yadhihirika katika ulimi wamja au katika viungo vyake na hapa mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yu'min hatta yuhibba li akhihi mpaka ampendelee mwenzake ma yuhibbu li nafsihi nafsi yake na hapa vitu vyenye kukusudiwa ni umur dinia wa dunia wia kwa pamoja ambazo kuwa kuzafikiana na sheria umur mambo za kidini na mambo za kidunia za kidini kama vile istikama kuwa katika mwenendo mwema wa kidini hili latakiwa kila mtu ampendelee mwenzake وجو علم الكشريا واو نسومي كما الذي هو يمسومي انجيءه في اثر لابن عباس رضي الله عنه اسما اني لا اقرا القران اني لا اقرا القران فاود ان يعرفها ان, يعرف أن يعرفها المؤمنون او يعرف كل ايه المؤمنون كما عرفتها mimi husoma Qur'an nikawa ninatamani kila Muislamu kila mtu mu'min awe ni mwenye kuifahamu aya kama nilivyofahamu. Kuwapendea wenzake ilmu ninatamani naam pale ninaposoma kila aya katika Qur'an na jinsi ambavyo kwa nimefunguliwa ufahamu kuwa kila Muislamu naye kadhalika awe na ufahamu huo. Hili katika umur ambayekuwa ni ya kidini mambo ya kidini wapendee wenzake na am, kama ambavyokuwa aipendea nafsi yake wapendee wenzake waamini kama ambavyokuwa aipendea nafsi yake wakadhalika katika moto alimamu Malik inkuja baadhi ya ma'imma asema hadhi sunna uhibbu halin nas kama uhibbu halin uhibbu uhibbu ayarifa nas kama uhibu hali nafsi kuijua sunna na wapendelea watu kuijua kama vile naipendelea nafsi yangu kujua sunna yani ana ya kutaka kujua sunna yani mwana choni ni imam achajifunza lakini awapendelea watu kadhalika wajue kama vile alivyo ijua sunna mambo ya kidini nayo ni mengi wakadhalika kuna mambo ambayo kwa ni ya kidunia kama vile kuwatakia watu na maisha mema wasiwe ni wenye kutaabika hele jambo ambalokuwa laafikiana na sheria mtu kuwatakia wenzake maisha mema na dalili ya hilo ni mtu kuwapa sadaka na kuwapa miongozo ya jinsi ambavyo wataweza kuishi maisha mazuri hii katika kuwatakia watu khairi na kunayo mambo ambapo haiwezekani mtu kuwatakia wenzake au kupenda wenzake ambaye kwa qadaran wa kaunan Mwenyezi Mungu wa amepitisha qadaran au kaunan huwezi ukasema nampendelea fulani lao wangekuwa mwanamme naye nkadiliwa kuwa ni binti taib jambo hilo kwani ni wewe ulipendelei nafsi yako hilo Naam. asema mwanachoni Ibn Uthaymin katika fawaid ambazokuwa kuo zapatikana katika hii hadithi. Anna manito bihi ambaye atasifika na sifa hii ya kuwapendea wenzile anachokipenda nafsi yake. Fa innahu la yumkinu ay ala ahadi minal Haiwezekani kamwe awe ni mwenye kuwafanyia waumini wadui fimaalihi au urdihi au au ahlihi katika mali zao au katika heshima zao au katika ahali zao haiwezekani kivivote aufanyie mwenzie Wadui katika mambo yake endapo atakuwa na sifa hii ya kuwapendea khair kwani kuwafanyia wadui ni kinyume cha kuwatakia khair la annahu la yuhibbu an ya'tadi ahadun alayhi bidhalika kwa kuwa yeye hapendi yeyote amfanyie uadui katika hayo katika mali yake au nafsi yake na heshima yake au ahali yake. Yule mwenye sifa hii ya kupenda, wapende wenzake khair, haiwezekani awatakie au awafanyie wenzie uadui, kwa kuwa mwenyewe hataki kufanyiwa ubaya. Fala yumkin an yuhibba itida'uhu huwa ala ahdin fi dhalika. Hivyo basi haiwezekani kuwa akapenda kumfanyia mwingine wadui. kama vile ambavyo hataki kufanyiwa wadui, basi atakuwa hapendi mwenzake afanyiwe wadui. kwa kuwa ni katika jumla ya mambo mbabu kuwa ni mahabbatu alkhair lilakhar kuwapendia wenzie khairi na hii hadith kadhalika ya sheria kuwa mahabba ni katika ni katika imani ni uh, kigawanyo au sehemu katika imani ambayo kwa mtu atakiwe awe nayo tayeba kinye kupenda ni kufanya kuchukia au kufanya wahasidi na mfano wake kufanya uhasidi na kuchukia na mengineyo walakin kuna ahwal ambazo kuwa mtu aiza akatamani au akamhusudu mwanza kama ilivyokuja katika hadith sahih la hasada illa fitnatayn hakuna kuhusudu ila katika mambo mawili rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa an We kumuona mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia neema ya mali naye ni mwenye kuitoa na kuitumia katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana mtu akapenda awe kama vile yule au awe na mali awe akifanya kama mwenzake akawa na hasada hapa ni kutamani kuwa mfano wake kuwa kama yeye wa rajulun ataahullahu alqur'ana fahuwa yakrauhu anaa laili wa ana a nهار mtu mwezungu subhanahu wa taala amemfunulia ufahamu wa Qur'an kuisoma na kufahamu maana yake na kuifunza akawa usiku na mchana aitumikia Qur'an ukamwona mtu umri wake wote umeishia katika kuihudumia Qur'an basi hapa hasad ya fa yaitwa ghibta kupenda kama vile ambavyo mwenzako mwanzako yuko nawe kadhalika uwe katika hili, hali hiyo Pasina kutamani kutamani na yananiema hiyo afukarike akose mali yake au akawa ni mwenye kupotea katika ilmu Ilmu yake kawa ni kupotea Pasina kutamani vile kwa hivyo katika baadhi ya ahwal naam ambokuwa ni kinyume cha mapenzi yapendekezwa au ya juzu kisheria kama vile alhasad fitnatain katika hii hadith لا. قال الامام النووي رحمه الله عليه الحديث الرابع عشر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلمين الا باحدى ثلاث اتهيب الزاني والنفس بالنفس و لدينه لديني المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم aipo kiya hii hadith Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu katika wasomi miongoni mwa wasomi waswahaba aiywa akra'u an bil qur'an msomi wa watu katika kwa qur'an miongoni wa masahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema la yahillu asema kwa asema mtume sallallahu alayhi wasallam la ya hillu damu muslimin illa biihda si halali damu ya mtu muislamu ila kwa mambo matatu ataybu zani ni mtu ambaye kuwa ni mwanandoa kisha akaangukia zina wan-nafsu bin na nafsi kuwawa na nafsi nyingine pasina haqi watariku lidinihi na mwenye kuiacha dini yake al-mufariq liljamaa akachana na jamaa hii hadith ni tafsiri ya hadithi iliyotangulia سهمي يا حديث اللي بتنقوليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الا إله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك اصم مني دماؤهم إلا بحق الإسلام هي حديث يا عبد الله بن مسعود ن تفسير هي سهم إلا بحق الإسلام إلا كو يا الاسلام Nimeamrishwa kuwapiga watu vita mpaka wao ni wenye kushuhudia shahada mbili na wao ni wenye kuswali swala tano na wao ni wenye kutoa zaka za mali zao ila bihaqil islam ila watakapo nyima na kukataza haki ya Kiislamu au watakapofanya jambo ambalo kuwa kiislamu ya si, ya juzu wao kuuawa wa basi hapo takuwa ni mwenye ni mwenye kuwa au kuwapiga vita hii hadithi ifasiri la yahillu damu mrii muslimin si halali damu ya mtu muislamu na hii ni kaida ya kisheria msingi katika misingi ya kisheria kuwa damu ya mtu muumin ni haramu kama alivyo sema mtume sallallahu alaihi katika hadithi katika haggi ya fa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi zamanikum au fi fi madiinatikum kwani damu zenyu na mali zenyu na zenyu ni haramu mtu mtu Mtu kuchukua mali ya mwenzake kama ilivyokuwa haramu na mwezi wenyu huu mtu kufanya dhambi ndani yake yani ni ashhurul hurum fi shahrikum hadha na fi baladikum hadha katika mji wenyu huu mji wa maka. na m fi fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, wa fi yaumikum hadha na katika siku yenyu hii siku ya haji haifai watu kupigana wala kuuana kwa hivyo ni katika misingi ya Kiislamu kuharamishwa damu ya mtu Muislamu haifai kuwawa mtu Muislamu illa biihda thalatin illa kwa mambo matatu hapa ni istithna Yavuliwa hali miongoni mwa hali ambazo kuwa lau huyu mtu Muislamu ambaye damu yake ni maasumu Endapo atakuwa ni mwenye kufanya jambo hilo basi atakuwa ni mwenye kumwagwa damu yake asema mtume asema mtume sallallahu alaihi wasallam zani athayyib huwa arrajulul muhsin arrajul almuhsin yani mtu ambaye kuwa ashaoa ameingia katika ndoa kisha akawa ni mwenye kuangukia zina ni mwezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha amem amempa neema ya kuoa mke wa halali au akawa na mume wa halali ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kukidhi haja zake na kujitosheleza kisha pamoja na hivyo akawa ni mwenye kwenda nje ya ndoa akawa ni mwenye kwenda nje ya ndoa huku kwenda nje ya ndoa ni kukufuru neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Huyu ni Tayyib aitwa Tayyib kisha akawa ni mwenye kuzini hukumu yake ni rajmu apigwe mawe mpaka afe kama ilivyokuja katika hadithi ayatu arrajm zilizofutwa tilawatan kana mima unzila ayatu rajmu asema Aisha radhiallahu anha mamento miongoni mwa aya zilizoteremshwa ni ayat za rajm naam Asema Umar katika hutuba kadhalika juu ya mimbar, inna mimma anzalallahu ala nabihi ayatu rajm, qara'naha wa wa'aynaha wa rajamna miongoni mwa aya zilizoteremshi alizoteremshiwa mtume swalla sallama ni aya za arjmi kupigwa mawe yule mwenye kuzini katika wanandoa yani yuko kwenye ndoa kisha akawa ni mwenye kuzini hizi aya zilikwepo nayo ni azzani atwazani farjumuhum albatta Mzinifu wa kiume na mzinifu wa kike wote wawili wapigeni mawe mpaka wawe ni wenye kufa asema Umar tulizisoma na tukazifahamu maana yake na rajamna ma'rasulillah na tuliwahi kupiga mawe na mtume swalla sallama wazinifu wazinifu kama ilivyokuja na alghamidia yule mwanamke ambayekuwa alikiri kuwa ni mzinifu wakadhalika maiz alokiri kuwa ameangukia tendo hilo mtume sallallahu alayhi wasallama aliwapiga mawe waliyuhudiyaini na mayahudi wawili kadhalika ambao waliangukia tendo la ndoa kisha wakaja wakamtaka mtume sallallahu alayhi wasallama awahukumie atafte hukumu katika uislamu kwani walijua kuwa kwao kuna hukumu ya kupiga mawe Wakadhania kuwa huku kuna wepesi kwa kuwa alikuwa wakijua kuwa Uislamu ndini nyepesi wakakimbia kule. Wakaja katika Uislamu kutaka hukumu wasimamishiwe. Mtume sala wasallama akamwambia amatajiduna fi kitabikum. Ewe, jeeni hampati haimo katika kitabu chenyu kupigwa mawe au hukumu ya zina? Akasema la, akasema leteni Taurat. Ikaletwa taura. Akamwambia mmoja wao asome. Akasoma kisha akaweka mkono sehemu ya hukumu Yani akairuka miongoni mwa sababu akamwambia la uh, Abdullah ibn Salam akamwambia nyanyua kidole chako ondoa mkono alipoondoa akapata kuwa imeandikwa pale na, na apigwe mawe mwenye kuzini katika wale ambokuani wana ndoa Mtume SAW akawahukumia na wakapigwa mawe Kwa hivyo tendo la ndoa tendo la kuzini kwa wana ndoa hukumu yake kisheria ni kupigwa mawe lakini hili linapitishwa mahakamani kulikwepo na mahakama za Kiislamu si katika kama vile mtambo kuwa La mpaka jambo hila lipelekwe liwasilishwe katika mahakama na liwe lenye kupitishwa na utaratibu wa kisheria ifuatiliwe na hii hukumu ya kupigwa mawe ni miongoni mwa adhabu kali sana katika adhabu za watu wenye kuangukia uhalifu hizi ni katika adhabu kali sana kwa nini nimepewa hukumu hii ili watu wakomeke na kujiepushe na kumwasi Allah subhana wa ta ta'ala na kuharibu nasaba za watu maana watu wasipodhibitiwa na kukemewa kwa ukali vile nasaba zitaharibika na kadhalika uchafu huu utakuwa ni wenye kuenea ndiposa sheria ya Kiislamu ikaweka kuwa apigwe mawe huyu ni wa kwanza na kipigwa mawe mpaka kapa toba andamu yake itakuwa ni yenye kumwagwa hii ndo katika mojawapo za hali ambazo kuwa damu ya mtu Muislamu ni halali wakadhalika an-nafsu bin-nafs nafsi na nafsi mtu ameua نفسي امبakuwa ni maasuma haifai kuua wala taktulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq asma allah subhanahu wa ta'ala na wala usiue nafsi ambakuwa mezimu subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuwa nayo ni nafsi ya mtu muumini mtu muislamu haitakiwi ni haramu kuwa nafsi ya mtu muislamu wa nafsu wala tatulu an-nafs allati haramallahu illa bilhaqqi illa ku haki ya kuwa haqqi kuwa ni kiswas Naam, wakatabna wa fiha anna an-nafs bin bin-nafs na tumuwapitishia tumuandikia hukm ya lazima kuwa atakaye uwa nafsi basi na naikadhalika kadhalika awe ni mwenye kuwawa. na hapa kuwawa atauliwa kwa njia ya kisheria nayo ni ku kutolewa kichwa itapitishwa mahakamani aiyo kuwa awe ni mwenye kupi, kutolewa kichwa na wala sio kwa mikono ya watu watu wachukulie aiyo sheria katika mikono yao ya kupitisha la mambo hayo yote yatimia katika mahkama Annafsu binnafsi. bin-nafsi ila katika ahwal wanachuoni wametaja hauawi mtu muislamu pamoja na kuwa ameua miongoni mwao ni la yuktalu alwalidu biwaladi kama ilivyokuja katika hadith sahihi hauwawi mzazi kwa kumua mtoto wake baba mama amemua mtoto wake hasimamishiwi kisasi ya kuwawa. hasimamishiwi kisasi kwa kuwawa. kwa hii ni kwa kauli ya wengi wa chuoni. illa kama atakuwa ni mwenye kufanya wadui naam yani makusudio na kumua mtoto wake katika baadhi ya madhahib kama malikia huona kuwa mzazi huyu hata, atasimamishiwa hukumu katika sheria kama ilivyokuja katika hadith sahihi ni kuwa mzazi hauawi kwa kwa kumua mtoto wake hali hii wakadhalika alhurr bil abdi mtu muungwana akamua mtu mtumwa hawali gani la yuktalu hauliwi na mtu huru kwa kumua mtu ambaye ni, ni mtumwa kadhalika hii limekuja katika katika nasa ya hadith wakadhalika al-muslimu almuslimu bilkafir muislamu hawawi kwa kumua kafiri hilo kadhalika limekuja katika katika nasa ya hadith sahih muislamu kamua kafiri la nafsi ya mtu muislamu ni yenye thamani na hadhi zaidi ya nafsi ya mtu kafiri. Walakin ifahamike kadhalika pamoja na hilo sio ruhusa ya basi mzazi kumulia mtoto wake. Maana hatu wao na mtumwa mtu munguana kumua mtu eh, ambaye ni ni mtumwa au mtu muislamu kumua mtu ambaye ni kafiri si ruhusa. Haifahamiki kutokana na hilo kuwa basi mjaiz mtu afanye wa duina aw ni mwenye kuwa nafsi ambayo kwa jua hatolipiziwa naye hasha wakala bali kuna makemeo makali ya kuwa nafsi Nam, pasina illa nam latatu watari kulidini almufariqu liljamaa tarikul dini mwenye kuiacha dini yake dini inayokusudiwa ni dini ya haki si dini nyingine ambayo atoka kule kunyukafiri akaja katika uislamu si auawe la bali apokewa na natukuzu, na na aheshimika faib ama ambaye kwa ataacha haki ni mwenye kuenda katika batil huyu ndiye ambekuwa asimamishiwa haddu. na ni baada ya kutakwa kutubia na kutakwa atubie yani arudi katika haki yustatabu wa ila kutila wa illa tawao ataambiwa atubie na arudi katika Haki. Wa ila atakuwa ni mwenye kuwawa Atari kulidini al-mufariq liljamaa mwenye kufariki na kuiacha na al-jamaa jamaa yani uislamu kuwa ndiyo haki ambaye atyiacha basi atakuwa ni mwenye kuwawa haya ni hali tatu ambazo kuwa mtu mwislamu endapo atangukia moja mojawapo ya haya atakuwa ni mwenye kuwawa na kumwagwa damu yake Kadhalika hakunazo ahwali zinginezo ambazo kwa hazitajwa hapa. Naam, mtu Muislamu endapo atafanya atakuwa ni ni mwenye kuua. Kama vile ah, Kuna hali tofauti na hizi ambazo kwa zimetajwa tatu, mtu anaweza kuua. Naam. Mm. as a asema Hafs aywa ama Asma' amirna an naqtula as-sahira as, as aw as-sawahir aywa shwa, ibn Umar radiyallahu an asema aywa amra an tuwe wachawi wa, chawi, wa kiumi, na Wakike kike asema Asma' faqatlna talata tukawwa wachawi wa tukawwa wachawi wa tatatu wa wa asema fakatwa fakana li nilikuwa na kisichana afanya kazi nyumbani aiywa kwa nini alikuwa ni mchawi alikuwa ni mchawi wachawi wafaa kuuwa kwa wafisidi na waharibu wakadhalika Nam? Eh albugat waitwa Bugat imekuja hukumu yao katika katika ayat inna inma jazao alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqatlu aw yusallabu aw yunfaw minal ard walambaqwa wa tumiya mabab kaywa katika kunyanganya na kubakura mali kukata njia naam hawa kadhalika hukumiwa naam ni wakatuwe katwi na wasulubiwe wafilie kule albughat na wengine mpana wake kuwa hawajitajwi katika uh, hadithi hii. Hii hadithi tufaidika nayo kwa mambo haya ni kabair dhunub, ni madhambi makubwa, zina na ukatili kuwa nafsi na kutoka katika Uislamu. Mawili za mwanzo Hizo ni kabira ambazo kuwa hazimtoi mtu katika dini lakini la mwisho huyu amekiri kutoka katika dini mawili ya mwanzo na kuzini na kuwa nafsi hazimtoi mtu katika dini matendo ambazo kuwa ni katika kabai ili dhunubi hazimtoi mtu katika dini yeye abakia kuwa ni muislamu lakini amejivua katika katika hali ya waumini Ambo kuwa hawui nafsi wala hawazini walakin mtu watatu ambaye kuwa atakiri dini nyingine isipokuwa uislamu huyu amejiondoa katika dini huyu imma arudi wa ima na uliwe na afe ilhali ni kafiri mzoga wake utatumbukizwa katika shimo ndikafunikwa kule ama wa mwanzo endapo watauawa mzinifu naam imetubutu kwa mtu muislamu akazini na akawao na huyu ambaye kwae ameua nafsi kadhalika kapitishiwa Kiswas huyu atafanyiwa haki za watu wafu wa Waislamu Atafanyiwa haki ya wafu wa Waislamu kama kuoshwa na kusaliwa uh, kuoshwa na kukafiniwa na kusaliwa na kuzikwa katika makaburi za Waislamu atakuwa ni mwenye kuzikwa pamoja na, na waislamu bali ataombewa maghfirah Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala amgufirie kwani yuko chini ya mashia ya Allah subhana wa Ta'ala. Endapo ataka Allah subhana wa Ta'ala na kimwadhibu hatodumu katika adhabu. Na endapo ataka Allah subhana wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehe. Hii ndio akida ya Ahli Sunna kwa yule mwenye kufanya madhambi makubwa isomtoa katika Uislamu. Ingawa madhambi haya kadhalika yaweza kuwa njia kutoka katika Uislamu mtu akazoea mpaka kali halalisha akahalalisha alichokiharamisha Allah subhana wa ta'ala hii ni ukafiri na ambaye atafanya kabira miongoni mwa kabairi dhunub manirtaka kabira wastahalaha. kisha akao ni mwenye kuhalalisha kile kile dambi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kiharamisha kule kuhalalisha kwake kosa hilo basi takuwa sababu ya ye kutoka katika dini na hapa kadhalika tufaidika ilipotajwa kuwa hukumu hawa wenye kufanya haya watakuwa ni wenye kumwagwa damu hii ni katika ukuba ambazokuwa ni kali sana ili watu wakomeke na kufanya makosa haya watu wakomeke na zina na watu wakomeke na kuwa au kupigana mpaka wakawa ni wenye kuwa nafsi na watu waogope na jike mbali na kuritadi na kutoka katika katika dini ya hake, imekuwa hii adhabu kali ya kuwawa, asibakia, ili nam wasiwe ni wenye kukurubia mambo haya imekuja miongoni mafaida kuhusiana na hii aya kadhalika katla alqatila wazani baada ihsanihi walmurtad fihi maswali عامه min anfus wal waladiani wal katika kule kuua muaji kumpitishia kisasi na kumpiga mawe zani mpaka akafa na yule mwenye kuritali kadhalika kuwawa kuna maslahi ama Fihi maswali ama kuna maslaha ambazo kuwa ni ama zenye kuenea Maswali makubwa nazo ni hifdhun nafsi Kuhifadhi nafsi za watu endapo mtu atajua kuwa akiua atauawa basi atakuwa ni mwenye kukomeka na hato karibia hilo ayah wala kum fi alqisas hiyaatun yaa li albab kama lilivyosema allah subhanahu wa taala na katika kupitisha qisas kuna kuhifadhi nafsi za watu enyi wenye akili kama mwazingatia. ikipitishwa hukumu hii basi ita kunguka au itakosekana watu kuuana na yashuhudiwa kule ambako kuwa hukumu hii haipitishwi jinsi gani watu hawakomi na wala haoni uzito katika kuwa nafsi waenda na akaua bali utapata mtu aua kuwa. na zidi na naua Ye mtu mmoja anaua watumia na wala hajali haogopi kabisa katika kupitisha hii kisosi ni katika kuhifadhi nafsi wakadhalika hifdhul ansab ni kuhifadhi nasaba za watu zisije zikapotea kwa kukosa watu baba zao watoto azaliwa pasina wa baba bali baadhi ya wanawake hawajui hata baba huu mtoto nani kwa kuwa hapatikana na yu huyu hapatikana na yule na huyu mtoto ambaye azaliwa pasina nje ya ndoa hana nasaba ya kibaba hana nasaba ya kibaba Huku npoteza na saba za watu au kadhalika ni katika kuchanganya na saba mtu ameoa anaye mke wake kisheria. kisha akenda nje ya ndoa au mke akenda nje ya ndoa akaje na mtoto akawa amnasabishia yule mme wa kweli na mtoto kuwa si wake Huku ni kuchanganya na saba na mambo haya yasipokemewa basi watu itapotea na saba kabisa mtu atakuwa lakini hajui babake naam wala yule ambaye kwa atamtambua yule ndo aliyezini mpaka kapata mtoto hanasibishiwi mtoto pia zani wa kiume na mwanamke ikapatikana mtoto baina yao huyu mtoto anasibishiwi yule yule mwanamme mshona huyu mtoto anabakia hana hana baba hana baba hii ni kupoteza na saba za watu na baadhi ya wanake wakawa waume watoto ambao hawako si wao katika maradhi au misiba mikubwa ambokuwa katika zama hizi si watoto wasokuwa na wazazi au kunasibishwa kuwa wazazi ambao kwa si wazazi wao hii ni msiba wakadhalika maslah kubwa nyingine hifdul adyan watu hawatuchezea dini watu hawatuchezea dini pindi watu watakapojua kuwa naam akitoka katika Uislamu basi atakuwa ni mwenye kuuawa hakutakuwa kuchezwa hakutakuwepo na kuchezwa na dini kwa kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ataka amrisho yake aadhimishwe dini yake iheshimiwe na yadhimishwe Waila watu wakao wabadilisha kama kubadilisha nguo hii itakuwa ni machezo kumchezea Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeeka makemeo makali naam kwa jambo hilo na hakuna kusema kuwa watu wako huru kwa dini ambayo kuataka mko huru kinyinyi Walakini kwake kwamba Mwenyezi Mungu taala asha wabainishia njia mbili inna hadainahu najdain Tumembainishia njia mbili Ima awe mwenye kujisalimisha kwa amrisho ya Allah subhana taala au awe ni mwenye kukufuru Ima shakira wa imma kafura sasa chagua wewe unayo katika kuchagua naam walakini baina njia hii ya sawa ina mambo kadha kadha kadha ya khairi Na njia hii ya shari ina mambo kadha na kadha ukipitia usilaumu illa nafsi yako usilaamu illa nafsi yako hi hadith ni miongoni mwa hadith kubwa zenye kubainisha ahkam naam zinazofungamana na uqubat uquba yani adhabu kwa wenye ku فanya makosa katika sheria hili katika ahadi za ahkam nayo ni hadith kubwa katika mlango huo kisha akatoja al-imamu anao yarahmatullahi alayhi alhadith alqamis ashara qala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroho wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu raahu al-bukhari wa muslim apoke hadith nyingine na abuhuraira radhiyallahu anhu nei hadith ni katika misingi ya adabu njema ya adabu njema hizi ni katika usul katika adabu njema baina ya mja na mwala wake na baina ya mja na waja Wenzake asema mtume sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir ambekuwa yomuamini allah subhanahu wa ta'ala imani ya kikweli kuwa allah ndiye mwala wake wa haki muabudio wake wa haki na ndiye mwenye kumwamrisha na kumkataza wal yawm al akhir ni mwenye kuamini siku ya mwisho siku ya kiyama zimetajwa mbili hizi na hazikutajwa nyinginezo sababu Naam Kwa nini zimetajwa mbili hizi? Siku nali bil malaika wa walqadar a ni soda niaga. Ni soda ya nini? Soda Kwa nini zimetajwa mbili hazikutajwa zinginezo? Hazijotajwa arkan zinginezo za imani, zimetajwa nguzo mbili. Kwa kuwa intajwa al-imani billah, kwa kuwa ndiyo asli ya yote. Mengine yote inaingia ya ndani yake. Ukimwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiyo mwala wako, yatakao mtui na katika mtu amekwamrisho uamini malaika zake na uamini vitabu vyake na uamini mitume yake na alqadar na mengineo yaingia kisha nitajua يوم الاخر kwa nini kwa ajili ya ukumbusho wakumbusha watu malipo ya matendo yao kuna hisabu kuna endapo utamwamini Allah subhana wa ta'ala basi jua utakuja hesabii wasiku ya kiyama na utalipwa jazaa ya mema uliyofanya Naendapo ku kufuru Allah subhanahu wa ta'ala basi jua kuna siku utakoje simama mbele zake na kadhalika utahesabiwa na ukalipwa kwa ugovu wa matendo yako ndipo saa ya ikatajwa mawili haya kwa kuwa al billah ndiyo asli ya yote na yote yarudiye katika iman billah na ikatajwa al-imani akhir kwa kungusha watu kuwa kuna hisabu pindi mtakapoamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuna hisabu pindi mtakapo mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut basi naaseme mema au anyamai awe kimya awe kimya mtu ana hali mbili imma ni mwenye kusema aweza kuzungumza au mtu asiyezungumza hali mbili na katika kusema mtu ima aseme la khairi au aseme la shari endapo atasema la laheri basi amefanya wema na akizungumza mambo ya shari iadam billah kumkufuru Allah subhana wa ta'ala au matamshi kishirikina au matusi akatusi waje wa Allah akamtusi Allah akatusi dunia Allah basi atapata malipo ya ubovu wake Mtume صلى الله عليه وسلم ongoza wa umini au awalike zaaamini. Ayywa. Katika tabia hii nayo ni baina yao na Mola wao na baina yao na waja wenzao. Ima waseme kheri katika kheri ambazo kwa Mzimu Subhana wa Taala amewafunza na amewamrisha. Waamrishane mema na wakatazane maovu. Kama hana la kusema basi na anyamaze. Na katika kunyamaza kuna salama tukipunyamaza kuna salama maneno ya watu yagawanyika fungu tatu kama ambavyokuwa wataja na chuoni imma iwe ni maneno ya khairi maneno ya khairi yatakiwa mtu aizungumze yatakiwa mtu aizungumze wa imma ya pili maneno ya shari. ambayo yamekatazwa kisheria naam maneno ya shari matusi Naam, kuzungumza maneno ya kikafiri yatakiwa awe ni mwenye kuachana nayo kunyamaza asiyatamke asiyataje taiba asiyatamke kuyasema na kuyaitakidi Na, na tatu Lisilokuwa la laheri wala la shari mubah ni mubah fudulul lkalamu ni maneno ambayo ya ziada mtu kuzungumza kuna mwenzako, mwapiga tu story mazungumzo ya vikao aiywa hukume yake nini namuba wanachuoni aiywa mina salaf wasema alafdalu tarkuhu bora ni mtu kuiacha kwa kuwa fudhulul kalam kandiyo adhi ila alharam maneno ambayo kuwa ni ya ziada huenda kapelekea katika harambali mara nyingi hupelekea katika katika haram mtu akawa amzum, na mwenzake, ikawa matani matani mpaka mwisho akamkasirisha mwenzake. Shawana, mpaka mwisho akawa kumkasirisha mwenzake. yatakiwa mtu bora aiache atasalimika na apime maneno yake hii hadith ya mwongozo mtu mu'min, au ni mwenye kupima maneno yake kama ni yaheri basi na Asirudi nyuma. Naam, asirudi nyuma, ahimizane, akatazane, laheri. Kama ni la shari, atanabai na awe ni mwenye kurudi nyuma, na anyamaze. Asiwe ni mwenye kuzungumza maneno ya shari ambayo mwisho wake utakuwa ni uh, khasara ya dunia na laa la khasara ya akhera. Muadib ibn Jabal radhiyallahu anhu alishangaa Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema Aiyo kuwa watu wataingizwa motoni kwa ajili ya ndimi zao. Auliza Muadha, "Wahal yakbu an-nas ila an-nar?" Aiyo. kufa hadha adulluka ala milaki thalika, mtume am, usia, Muadha ku katika jambo lenye kumiliki?" khair ambazo kwa nimekutajia zote alimtajia mambo rasul amr wa wakadha aiywa awala adulluka abwabil alabwabil alkhair akamtajia mambo mengi kisha akamwambia awala ala aduluka ala milayka dalika kulli ni kuashirie jambo ambalo kwa lamiliki mambo yote hayale ambokuwa nimekutajia yani kwaayo weza ukafanya hayale yote au kaepukana sharri aka shika ndimi ulimi wake akasema kufa alayka hadha Shikilia chunga ulimi wako kufa aleika hadha Muadaka amwambia wa inna la muaqadhuna bima natakallamu bi je na sisi tutakuwa ni wenye kuadhibiwa kwa hiyo kuwa toyazungumza mtume akamwambia Takilatika umuka umka ya muad Takilatika umuka umka ya muad Mamako kukose ewe muad yani maneno makali inam Kumtanabahisha kuwa ulimi una hatari mkubwa wa hadikabunnasa ala wujuhihim au kala ala manaakhirin illa haswaidu alsinatihim na watu kwani hawatakuwa ni wenye kuingizwa motoni kwa kuburutwa kwenye zao illa ni kutokamana na maneno waliokuwa wakiatamka maneno ambayo wamekuwa wakiatamka inkuja katika hadith nyingine inal mar'a la yatakallamu bi la yulqi laha balan min Yatakalaam bi kalimatin min Allah Subhanahu wa Ta'ala la yulkilaha balan nam fa yurfa darajati mtu aweza kwa jambo ambalo kwa hajalipa uzito hajalithamini nam katika mambo ambayo ni ya khairi ambayo ni ya kumridisha Allah subhana wa Ta'ala ikawa sababu ya yeye kunyanyuliwa darajati nyingi hii katika faida kuzungumza khairi wa inal mar'a wa inar rajula la yatakallamu bi kalimatin min saqati allahi subhanahu wa ta'ala la yulqilahabalan yahwi biha finnari 70 kharifa aw kwa maana nyingine Namtu mtu huenda akazungumza akatamka jambo ni katika mambo ambayo ni yenye kumghadhabisha allahu subhanahu wa ta'ala na wala asijali akao mwenye kuzungumza kwa kujali atupe maneno Ikawa ni katika maneno ambayoakuwa ni yenye kumghadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala mungu atuekushe na ghadhabu zake ikawa yeye mwishoni atakuwa ni mwenye kuingizwa motoni miaka sabini hadi kuingia motoni kwa kuwa alizungumza na alitamka jambo ambalokuwa ni katika mambo yenye kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo katika sehemu hii yatakiwa mtu achunge maneno yake wa kana yu'minu billahi wal yawmil na yule mwenye kumwamini Allah subhana wa ta'ala na kuamini kuwa kuna siku ya mwisho kwenye malipo Fal yukrim jarahu basi na amkirimu jirani wake mtu ambaye kwa yeyeishi karibu naye mtu ambaye ana mafungamano naye ya karibu amkirimu kumkirimu jirani ima kwa maneno mazuri au kwa matendo mazuri matendo mazuri kumsaidia katika jambo lake atakusaidiwa ndani yake kumpatia jambo ambalo ana haja nalo huku ni kumkirimu jirani bali katika kumkirimu jirani Mtume صلى الله عليه وسلم ibn Jabal ya Muadh zid fil marqama aiyo zid fil ma e Muadh ongeza katika mchuzi maji kidogo yani mchuzi uwe mwingi na utasaddak bih au tafaddal bih ala jarikka na umkirimu jirani yako umpatie na jirani yako kadhalika katika mchuzi au chakula ambacho kuwa unayo nyumbani hii katika kuwakirimu majirani na ni wataja majirani naam ni watu ambako wana haki kama ilivyokuja katika hadith sahih qala nabii sallallahu alaihi wasallam Mazali Jabriil yusinilijar hata dhonantu an hata dhonantu anao saywaritoh amekuwa akinihusia kumfanyia wema kuishi kwa uzuri na jirani yangu mpaka nikadhania kuwa mwishoni atakuja na hukumu kuwa jirani amriti, jirani yake jirani amriti yani kutokana na vile niliona kuwa amenihusia na tumeingiliana na jirani zangu paka kadhania mwisho na jirani atakuwa ni katika wenye kurithi kama vile anavyorithi baba au wazazi wa mtu na watoto wake mtu na ndugu zake wakamrithi mtu akadhania kuwa jirani kadhalika atakuwa katika wenye kumrithi mtu na majirani wako aina tatu majirani wako aina tatu kuna jirani ambaye kuwa anazo haki tatu anazo haki tatu naye ni jirani ambaye kuwa ni mtu yuko karibu nawe nawe katika makazi naye ni mtu Muislamu na ni katika ndugu zako ni katika jamaa zako Iwaishi karibu na wewe huyo anazo haki za jirani anazo haki za undugu. haiwa wa nasaba na anazo haki za Uislamu yatakiwa mtu azihifadi mambo matatu haya kwa jirani wa aina hii na kuna jirani ambaye kuwa anazo haki mbili naye ni jirani ambaye kuwa ni muislamu ambaye si katika nasaba saba yuishi karibu nawe anayo haki ya ujirani na anayo haki za uislamu Ila tu yeye si katika jamaa zako wa karibu jamaa wa karibu katika haki zao ni mirathi huyo si katika warithi ni muislamu atakiwa ahipadie uislamu wake na ni jar yuko karibu nawe katika makazi atakiwa umufadhie mawili hayo na kuna jirani ambokuwa anayo haki moja nayo ni jirani ambokuwa ni kafiri jirani ambokuwa ni kafiri huyu kafiri ana haki moja nayo ni haki ya ujirani tu na mawili ameyakosa nayo ni uislamu na pengine ujamaa lakini kama anayo ujamaa lazima uishi naye ile ujamaa Uitunze kwa kumfanyia wema na kumvutia katika Kumnasihi kurudi katika kuja katika katika haki mathalan katika jirani ambaye kwa anaye haki moja haiwa ni kafiri walakin kwa ajili ya ukaribu yatakiwa umfanyie wema ni mzazi wa rabbuka alla ta'budu illa iya wabil bil walidayni ihsana na wazazi wawili ufanyie wema hapa wabil bil walidayni ni muislamu au si muislamu yatakiwa ufanyie wema lukman amhusia mtoto wake amwambia la tushrik billahi inna shirka ladhulmun adhim naam wa sawaina al insana biwalidayhi tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wawili wema imma yabluganna indaka al kibara ahaduhuma au kilahuma Falata takullahu ma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima usiwakemee katika maneno wala usi wasi nam bali wa kullahuma qaulan karima sema maneno ambao kuwa ni maneno mazuri illa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma indapo wataku amrisha uwe ni mwenye kushirikisha kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na kumwasi allah subhanahu wa ta'ala fala tuti'huma hinda lil jirani kama anayo alaka ya unasaba na ilhali ni kafiri yatakiwa uishi naye na uamiliane naye Wawema, wema kwa kuwa anayo haki hiyo huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kuwa sababu ya yeye kuingia katika Uislamu na jirani mipaka yake ni kiasi gani imekuja riwaya katika hiyo naam riwaya mbili moja taja arbauna Daran na nyingine nasema arbauna Diyar min nahia Kauli ya kwanza ni watu 40 walozunguka nyumba lako. Watu au manyumba 40, hao watu waitwa jirani. Na kila mmoja ana haki kwa kadri ya ukaribu wa mlango wake wake kwa mlango wako. Yule ambaye kuwa mlango wake wakabiliana kabisa na mlango wako, huyu ndo ambaye watakiwa umhimadi zaidi. Na hivyo ambaye, ambaye anazidi au anakaribia mlango wako mpaka milango 40. Na wengine wangekuja katika mapokezi mengine, iwa, e, milango 40 kila upande. Upande wa kushoto milango 40, kulia 40, hakadha. Alhasil, nikuwa ni kuwa uislamu umezingatia umuhimu wa kuhifadhi watu ambao kwa wako kando yako. Naam hi 40 naam huenda ikasemwa kuwa haijakusudiwa haya tufanye hesabu sasa naam 40 baada ya 40 hawatakiwa ni wapeleke mbio tu hasha wakalla isipambike vile hi 40 imekwa ni kuwa yatakiwa watu ambao kwa wa kokando yako wenu ni mwenye bali Allah subhanahu wa ta'ala asemwa waljari ljunubi ayowa waswahib bil jirani wa karibu sana na yeyote ambaye ni katika jirani hao wote watakiwa wa wahifadhie haki zao na yika katika mafunzo wa makubwa na adabu yoywa, za Kiislamu hii na maana kuwa mtu amuona amiliana na jirani, jirani yake kwa ubovu huyu imani yake kwa Allah subhana wa ta'ala na siku ya kiyama ni pungufu huyu si jirani mwema au si muislamu na si mu'min ambokuwa ni ni mzuri ni katika upungufu wa, wa imani na haya yanashuhudiwa na katika nyakati hizi ambazo twaishi watu watu hawana jirani mzuri na wenzake sawia ni waislamu au si waislamu utapata awaudhi au wakera katika manyumba haya utapata kuwa jirani redio anayo radio ni katika gari ni katika, katika sauti ya mwisho naam kana kwamba ye mwenyewe ni Ama dhaifu wa kusikiza na wengine bali wafanya kusudi kutaka kumshukiza jirani yake hasa katika watu wa mashindano washindana katika biashara washindana katika kupamba nyumba utatekewa tarabu kushikianaabu wallahi msana aivyo yote ni ujirani jirani apigwe fumbo na kadha na kadha hii katika tabia mbaya ambazo kuwa baadhi ya waislamu wa wameziiga au wamezichukua kutokana na udhaifu wa imani zao kutokamana na kutojua dini zao yatakiwa watu wafanye heshima na dini ya Allah subhana wa ta'ala na watakiwa watu waisome dini ya Allah subhana wa ta'ala wakaza alikasema Mtume صلى الله "Wa, salama, wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Na ambaye amwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, basi na amkirimu dayfahu, mgeni wake. Mgeni ni mtu ambekuwa ametoka safarini kutoka mji au nchi nyingine, akao ni mwenye kushuka katika nchi yako. Basi huyu yatakiwa uwe ni mwenye kumkirimu na kumkirimu siku ya kwanza jaiza. naam ni kama vile zawadi kubwa kwa mgeni ukampokea siku ya kwanza naam ukampa malazi na chakula na maneno mazuri yatokiwa hilo hii ni jaiza. naam na siku mbili baadaye sadaqa ni sadaqa au inkuja katika riwa nyingine au kauni nyingine wanachuoni ni siku tatu pompokee siku tatu umehipadhi kisha baada ya hapo ana khiari ya kuondoka na wala si mgeni na ukifanya wema ukamkirimu bado ni katika sadaqat alhasil ni kuwa mtu ambekuwa ni mgeni atakiwa uh, amiliwe kwa uzuri akirimiwe apokewe, na aandaliwe na kwa ya uwezo wa mwenye nyumba Pasina na kushurutisha yule mgeni asishurutisha wala Mwenyeji asiwe ni mwenye kujikalifisha kitu ambacho kuwa hakiwezi la kadri kidogo hata kama ni maji kampa ya kunywa na maji ya kuoga na uka sehemu ya kupumzikia wallahi ni kitu kikubwa sana kwa huyu mgeni hahitaji uka chinja uka fanya kadha na kadha ndipo uone umemkirimu la kitu kidogo ambacho kuwa uweza kulifanya na Nabi Allah Ibrahim alayhisalam ni mfano bora katika mlango huo wa kupokea wageni. Hal ataka hadithu kwa Ibrahim al-Mukramin. Je, imekufikia habari za Fadl. Za wageni wa Ibrahim al-Mukramin walokirimiwa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataja sifa katika ugeni huo walokirimiwa yani bimaana ibrahim alayhisalam namwezungu subhanahu wa ta'ala amsifu kwa sifa za kukirimu wageni idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a biijlin samin fakarrabahu ilayhi qala ala ta'kulun fa'ujisa minhu khayfatan naam idh dakhalu alayhi walipo ingia nyumbani kwake ibrahim alayhisalam asema mwanachuoni Ahmad Mahmud Shukri Al-Alusi. Naam? Katika Nailul Arab fi Adab Al-Arab Arab. Naam? Kutaja adabu walizokuwa na... walizokuwa nazo adabu njema walizokuwa nazo wa Arab. Naam, wa Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema mukramin, kwa kuwa Ibrahim alikuwa mtu mwenye mazoea na ni sifa yake kukirimu. Hila la kwanza. La pili idh dakhalu alayhi walipoingia haikutajwa hodi karibu. Aiywa, biamana ni nyumba iliyokuwa wazi. Mtu akija ataingia. Id dakhalu alayhi faqalu salaman. Kala salamun qaumun munkarun. Pindi walipo sema salama na salamu salamun qaumun Kuna siri katika kutumia salaman na salamu katika hili. Aiywa. Asema kuwa ye jawabu yake Ibrahim ilikuwa bora kuliko jawabu yao kuliko jawabu yao wageni wake ye ende ambekuwa kana kwamba wamemsalimia ye mtu wa nyumba bali yeye ndiye aliwaslimia mwanzo na akawapokea ndani ya nyumba kisha baada ya hapo faragha ila ahli fajaa biijlin samini akawa ni mwenye kuenda kwa ahli zake jamaa zake Naam faja'a bi ijlin samin fa yafidia aiywa yani moja kwa moja katika lugha ya kiarabu yafidia kuwa jambo lenyewe kitendo chenye kilitokea baada ya kuwapokea moja kwa moja akaja faja'a bi samin akaja na ndama ambekuwa ni ni mnene ashapikwa ame, ame vizuri hii maana kadhalika yazidisha kuwa maandalizi katika nyumba Ibrahim ya Ibrahimu yalikuwa daima maandalizi yako daima tayari kwa je akaja na na nyama ya mbuzi au ngombe aiywa samin ambayeikuwa ni mnene Anchaguliwa huyu ni wa wageni wageni wakija Waandaliwa hili hilo karimifu na ukarimu ambao Ibrahim alaihi salam abu hadhi milah baba wa milahi amefunza watu na naukarimifu kwa wageni na kwa hii yatakiwa mtu ambaye kuwa muamini Allah subhana wa ta'ala kadhalika awe na mwenendo mwema wa kuwapokea wageni na kuwahudumia hii hadith kama ambavyo tumetaja ni katika hadith miongoni mwa usul za adabu misingi katika adabu baina ya mja na mula wake baina ya mja na, na, na waja wenzake waja wenzake kama vile majirani bali hasusan majirani ambao daima niko pamoja nao wakadhalika watu ambao hawako pamoja naye kama vile wageni ambao huja kwa mara mara moja kwa baada ya muda mrefu mara kwa mwezi au baada ya mwaka au miaka ndipo anakuja yatakiwa mtu aishi naye او ايش ناو مع ازوري الامام النوي رحمه الله عليه الحديث السادس عشر وان ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب faradada miraran qala la taghdab rawahu al bukhariyu Apokea abi huraira radiyallahu anhu kadhalika hadith anna rajulan qala linnabi kuwa mtu alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja kuwa ni abi darda na imekuja kuwa ni wengineo katika masahaba alhasil mtu katika hao wema walotangulia alikuja akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam au usini ni usie qala la taghab Mtume akamhusia usi kasirike faradad limiran anakuwa ni mwenye kukariri ni usie ni usie na mtume akawa yakulu akisema la takbab usi kasirike Hii hadith kadhalika ni katika misingi mikubwa katika tabia njema mtu atakiwa ajipambe nayo tabia njema ambayo mtu atakiwa ajipambe nayo. Asema jaa rajulun faqala linnabi awsini ni usie. Hii katika hakul muslimi ala muslim. Mwangoni mwa haki za mtu Muislamu juu ya mwenzake Muislamu. Wa idha tansahaka fas fansah lahu. Atakapokutaka nasiha katika jambo umuelekeze basi uwe ni mwenye kumuelekeza. Na Alwasia na, na nasaha ni wewe kumtakia mtu khairi wewe kumtakia mtu khairi huyu amekuja kwa mtume swalla salama ataka aelekezwe katika jambo la khairi aelekezwe katika jambo la khairi mtume swalla salama akamwambia jumla kupi ya maneno mawili makatazo tukamana na jambo hili la taghab usi kasirike alghadab imfasiriwa tafsiri alimam ibn rajab rahmatullahi alayh alghadab huwa ghalyan dam alqalbi ni kuchemka damu ya moyo talab li dafi almu'dhi au almu'dha inda khashyati wuqu'ihi kuchemka damu ya moyo pindi mtu akitaka kuji ondolea jambo lenye kumudhi Naam akiogopea lisimfikie udhia akakasirika. Taib, matalan mtu amemtusi mwanzake, amemkasirisha. Naam ili udhia isiendelee, mtu akakasirika, damu ikawa yenye kuchemka mpaka akawa ni mwenye kumjibiza yule mwanzake ili isikariri hilo. Au twalaban lilintikami mimman hasala lahu minhul adha baada uqui au ni kuchemka damu ya moyo kutaka kuchukua kisasi intikam kutokamana na yule ambaye kuwa, alimkasirisha ni mtu kuchemka damu aiyo katika moyo wake na mwili wake na kusimka baada ya kujua kuwa jambo fulani la dhara litamfikia akawa ataka kulizuia lisimfikie akawa ni mwenye kasirika au akataka kuliondoa jambo ambalo mfikia na likamkasirisha. Hii ni ghababu. Na kwingineko al-ghababu minash-shaytan. Ghababu nam yatokamana na shaytan. Ni wasema kwa ni naf'un minash-shaytan fi kalbi al -insani. Au narun, aywa, fi al-mar'i. Al ni, ni mwenye kufuliza katika katika wa, wa mtu. Ni moto ambao kwa shetani afuliza katika moyo wa mtu la takdhab alghabab nawain asema mwanachoni al-Hafidh ibn Rajab Ghababu Ghababu ghababun ya aina mbili ghababun ya aina mbili ghababun mamduhun wa ghadabun madmuman ghadabu ambao kwa ni mamduhu ni nzuri gadhabu kuwa ni nzuri gadhabu gani hiyo kuna mm? gadhabu nzuri eh dini vipi yana ah h mtu akifanya akikosea mhm mm puka afipata kwa kuskiria Aiyo. Aha. Kababu nzuri. Kababu ipi? ile? Sauti. Ha? Ah. Ah. Ha? Hmm. Kionamuka eh. Chukia. Chukia mtu na kukadhibika. Ni hapo umekusudia? Kuchukia ni kitu kingine. Uwezo chukia kitu hujakasirika naweza kasirika, kasirika ujechukia mtu amemkasirikia mke wake aiyoa amemchukia sibali namo gababu mamdu ambao kwa ni nzuri ni gababu lillah al-gababu lillah kuasirika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo miongoni ma haki za Allah subhanahu wa taala zimepungwa ime imekiukwa naam mtu akawa ni mukasirika hii ni mamdura hii ya juzi kisheria na mtume swalla sallam alikuwa idhan tuhka maharim Allah pindi yanamboa Allah subhanahu wa taala ameyaharamisha zikao zenye kuparagua na kufanywa alikuwa akikasirika bali ya tukasirika na katika makokezo wasema iyo eh marat wajaha kanama fukkat fi wajhihi aywa, wajhi, aywa alikuwa kikasirika mtume mpaka kanakwamba anakuwa wakundu anakuwa wakundu kanakwamba amemwagiwa tembe za rumman kwa mamango aina ya matunda unajua inakuwa mwekundu rangi yake zile nani wapi zapatikana huko na nao mpaka abadilika rangi sallallahu alaihi wasallam pindi inapofanywa kosa miongoni mwa makosa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameakataza ya aina hii ni mamdhuu ya fa na ambaye hana hasira hii naam ni mtu baifu ni mtu dhaifu katika dini yake Mtu ambaye kuwa, aona m, uharamu wafanyika na kisha akawa hamna neno aiyua mambo ni tu huyu ana upungufu katika dini yake ambaye hajikasiriki dini ni mtu ana upungufu mkubwa sana katika dini yake. Aona kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu anaasiwa na akawa hajiona lolote wala haja hata kwa kusema au hata kwa moyo wake na kusiin huyu ana kasoro kubwa katika dini yake na kuna alghab mabmadhumum ghababu ambayo huwa ni mbovu na msii nzuri katika sheria ni ghababu kama vile hamia tajahiliya ayo hamia zaki jahiliya mtu ankasirika kwa ajili kabila kabila zimezozana Kabila mbili zimezozana kwa ajili ya hilo. Naam. Au mfano wake ya karibu, ninyi mijini hapa. Timu yenu imeshindwa. Napigwa magoli kumi. Aiiwa. Mtu sibeni huyu atalala. Aiiwa. Na kama ilikuwa ni usiku, hamla kula sapa. Hato kula. mpaka kesho asubuhi. haiwa ankasirika na wale rafiki zake katika baraza kule wengine hata zungumza nao wengine hata zungumza nao na watu watapigana na kada na kada zatotokea hamia hizi dadabu aiywa za kijahilia ni madhumum zimekatazwa kisheria haifai Yataki watu wajekushe nayo hapa la takbab mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia la takbab la takbab Asimu mnachoni Abdulrahman Al-Saidi rahimahullah alayhi kauluhu la tadab yatadhammanu amrayin imebeba maana mbili imebeba maana mbili al-awwal al-amru bi fi'li al-asbab wa al-tamarrun ala al al hilm wa la mtu ni mwenye kushikamana na sababu na kujizoeesha hiyo tabia za upole na kusubiria la takbab yani jizueshe, kuwa mpole na mwenye subra yani tabia nzuri za subra na kusubiria watu halizao manake watu wana wana mambo mengi sana ya kukasirisha naam wana mambo mengi sana yatakiwa kusubirie ukawa mpole nao ina maana hiyo la takbab kuwa mpole kuwa na subira katika hali za watu watani maana mbili al-amru bi bi adami al-ghadab al-amru bi adami al baada yeah? mtu kukasirika alla yumfidha ghadabahu asitekeleze linalompelekea hasira yake yani kupigana kutoa maneno makali usipitishe hayo mtu ankasirika basi asion ni mwenye kuonyesha zile hasira kwa kupigana au kwa kutusiana asema fa inna al-ghadha la yatamakkanu li insanu min daf'ihi wa raddihi walakinahu yatamakkanu min adami tanfidhi ghadabu kitabia mtu hawezi kujuzia nayo Nijiambo, laki maumbile, walakin, ni jambo la kimao mile mtu ameombiwwa walakin ambalo kwa aweza kuzuia mtu ni tanfidhi aivyo adamu mtendaji kutekeleza kitakachotokea natija ya ghadhabu nayo ni matalan kupigana hilo mtu aweza akajizuia au kutoa maneno makali na kukemea mtu aweza akazuia hilo ama ghadhabu kitabia watu wameumbwa kuwa ni katika tabia zao hapo basi ambalo kwa ankusudia mtume swalla sallama la taghab ni uwe mpole uwe mtu mwenye subra tabia nzuri au utakapokasirika ni mwenye kutekeleza yale ambayo kuwa hasira zako za kupelekea na hii ni wasiwe mkubwa sana kwani kila mwanadamu alipokuwa na hii sifa alipokuwa na hii sifa basi endapo kama tabia ya kutokasirika yaani kuimiliki hasira zake mtu haito kuwepo basi maafa makubwa sana yatakuwa ni yenye kutokea katika ardhi watu watazulmiana na kwa njia tofauti tofauti huyu sahaba radhiallahu anhu radaa mirara alikariri ni usie ni usie mtume swalla wasallam akawa ni mwenye kumusia jambo hili la takhab la takhab usiwe ni mwenye kukasirika au usiwe ni mwenye kutekeleza ambalo kwa lapelekea hasira zako. <coughs> katika hii hadithi ونه فايده قال ابن رجب رحمه الله عليه فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم الله يغضب ثم ردد هذه المساله عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب متى صلى الله عليه وسلم الهمسيه اغضبيك نم ولا توي حسره ذكك وهو منت حق كريري تناسوا يعني فهذا يدل على ان الغضب جماء الشر wa anna ataharruz minhu jima'ul khair hasa mumana chooni ibn rajab hadha dalil yam tumu kukariri uskasirike ana ni usie uskasirike usi, ni usie uskasirike yadullu yaonyesha kuwa anna alghadab jima'u asharr hasira nam ndicho chanzo cha shari aiyo hasira ndicho chanzo cha shari yote wa anna ataharruz minhu jima'ul khair na mtu kujegusha nayo na kutekeleza hasira yake ni jima ul khair ni msingi iwa kwa zote ambapo mtu akawa ni mwenye subra na mwenye upole Akahimili watu itakuwa khair zaidi itapatikana manfa zaidi kuliko akakasirika akapigana ataharibu zaidi Naam, akakasirika akao ni mwenye kutusiana ataharibu zaidi kuliko yeye kusuluhisha na kurekebisha hali ambayo kwa imetukia Naam. Hizi ni hadith 16 tutakuwa ni unyokomea hapo kwa ajili ya muda na kwa ajili ya muhadhara ambako wafatia upate nafasi au wakati wa kutosha tuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache ambokuwa tumeyasoma katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe ni katika milango ya khair ya kuifahamu hii dini ye haki na dini nzuri yenye kuelekeza katika kila khair ya dunia na akhira na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati katika yale ambokuwa anapenda na atuepusha na yale ambokuwa anaakasiria Allahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan <coughs> Auliza, je kunayo tofauti baina ya nawakid, nawakid iman na waqid? Na na waqid islam. Na gani ndio baina na gani ndio yenye hatari mkubwa Kwani kundi zilizopotea za shikilia nguzo za islam ilhani wa, wakakanusha baadhi za baadhi ya nguzo za imani. Sehemu ya kwanza ya swali, je kuna tofauti baina ya na iman na waqid islam naqid ni vitu vinavyokuharibu imma kuharibu Ima kuharibu, uh, kuharibu matendo ya mja Ima ni udhuu mtalan na waqidul au islam zenye kuharibu islam wa mtu akawa mtu tena si mslam je kuna tofauti baina ya vitu vinyi kuharibu uislamu na na imani ah uh, hiyerudia maana ya uislamu na maana ya imani kwa ni uislamu ni imani na imani ni uislamu ambaye ataharibu imani yake ameharibu uislamu wake ambaye atakanusha alimanu imanu billah au moja wapo nguzo za imani hatakuwa mumin, licha kuwa muislamu kuwa muislamu kadhalika kwa maana hiyo lakini ikiangaliwa zile pigawanyo zile vigawanyo na hizi ni matendo zinkuja kuwa ni shu'abul imani. shu'ab za imani. kunazo ambazo kuwa mtu akifanya haziwi zenye kuharibu imani yake bali hukungua imani hai imani bali huwa ni yenye kupunguza imani yake ikuje katika hadith sahihi la yasni zina hina yazni. kwa huwa mu'minun wala yasrikusari ko hina yasrik Wahuwa mu'minun mu'min wa la khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min hafani mwenye kufanya matendo haya zina kuiba na uh, na kunywa pombe mwenye kufanya kisha akawa ni mtu mu'min wanachuoni wamefasiri hapa ni kuwa la yakunu mu'minan walakin yakunu musliman anakuwa ni mtu muislamu tu wala si mtu mwenye mwenye imani kwa kuwa imani martaba zaidi ya ya islam kama alivyosema al-imam ahmad rahmatullahi Alaihi. na wengine katika wanachuo wasema kuwa ambaye ata fanya jambo ambalokuwa ni katika wametopotisha baina ya makosa baina ya kabira na baina ya sagira endapo mtu atafanya katika makosa ambayo ni makubwa yalokemewa yale adhabu kali duniani au akhera huyo atakuwa nam amevua imani amejivua imani akabakisha uislamu kama ilivyokuja katika hiyo hadithi na endapo atakuwa ni mwenye kufanya makosa ambayo ni madogo madogo atakuwa ni mtu muislamu Mu'min uh, mu uh, mu muslim walakin naqisul imani, mwenye imani pungufu mwenye imani pungufu kwa ufupi kuhusiana na sehemu kwanza asema na gani ndiyo yenye uhatari kubwa kwani kundi zilizopotea za shikilia nguzo za islamu ila hali wakakanusha baadhi ya nguzo za imani yenye uhatari mkubwa ni ile ambayo kuimkasirisha allah subhana wa ta ta'ala na hamna ila zote za mkasirisha allah subhana wa ta ta'ala ndogo na kubwa za mkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala wa na nguzo za Uislamu na kuacha iman kadhalika ni katika jumla ya ujingaao katika jumla ya ujingaao wakawa ni wenye ku... kaza katika upande mmoja na ilhali dini ni ni moja Uislamu ni imani na imani ni Uislamu wallahu aalam auliza wa asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hukumu ya mzinifu na mchawi wanapigwa mawe wakifa wanazikwa kiislamu hawa ni watu wawili tofauti mzinifu hana shaka kuhusiana naye atapigwa mawe hukumu yake ni kupigwa mawe kama ilivyokuja katika ile aya ya rajmu ambayo kuwa imefutwa kisomo naam aya ya almansuka almansukah au tilaw atapigwa mawe na kisha atafanyiwa haki za waislamu wengine kwa kuwa hajatoka katika uislamu amefanya kosa kubwa miongoni mwa makosa namka ba'ir dhunub walakin hajatoka katika uislamu illa akihalalisha jambo hilo atatoka katika islam ama mchawi mchawi wanachoonea wametofautiana naye na hukumu yake si kupigwa mawe mchawi ni kupigwa sefu aiyo Uh, kama ilipokuja katika nas uh, hadd sahir saher anyudraba au barbatun bisayf nam hukumu ya mchawi ni kupigwa kwa sehefu yani kukatwa shingo hii ndo hukumu yake hapo ana chooni yeye kuua huu mchawi wametufutiana je auwaa huwa ni kafiri au ni mwenye kufanya kosa miongoni mwa makosa makubwa anachoona umetofautiana katika hilo e, sikumbuki la nasahi katika hilo alhasil ye hukumu yake ni kupigwa kukatwa chingo namu leza kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah je inakusanya kuchukia mtu na vitendo vyake vya au ni kuchukia kitendo pekee bila kuchukia mtu wapenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa Allah mtu afanya maasi naam je huyu utamchukia utachukia maasi ambayo afanya pamoja naye mwenyewe au kimoja utachukia matendo yake Uh, kauli ya Sheikhul Islam ni kuwa ahlus sunna ni wenye kuwarehemu khalq viumbe ni kuwarehemu, wenye kuwarehemu viumbe wanawachukia watu kwa ajili ya matendo yao kwa ajili ya matendo ambayo wanayafanya ama mtu dhati si mwenye kuchukiwa mtu dhati yake si yenye kuchukiwa lakini matendo ambayo kwa anayofanya ni yenye kuchukiwa na u, atatahadharishwa Aiyo, ili watu asifanye kama vile matendo yake. Pengine ndio jawabu na nakumbuka katika hilo. Mm -hmm. Na je, unaweza penda mtu sababu anaswali na, na ukamchukia kwa ajili ya bida alizo nazo? E, toban, madham ni bidaa ambokuwa hajatoka nayo katika dini. Utapenda ileheri ambokuwa anayo. Naam, na, na utachukia Shari ambayokuwa anayo ndipo sasa katika kauli ya Sheikh ul Islam kuwa. uswatul muwahidin wale wasi wa Kiislamu wenye kufanya masia hawa tunawachukia kwa masia waliokuwa nayo aijua kwa kunyokoa pombe kwa kupiga watu kwa kudanganya na kadha na kadha tunachukia hilo na tunawapenda kwa kuwa ni katika waislamu hawajatoka katika imani Hajatoka katika imani, huyu ni mwenye bado letu ni uh, tutakuwa na wajibu wa kumnasii na, na kumtekelezea haki ambazo kwa Uislamu unataka tu kumnasihi na, na kumzuru ili awe ni mwenye kulainika na kurudi na atakapokufa atakuwa ni mwenye kufanyiwa haki za Islamu maadamu hajatoka nje ya Uislamu Walakini yale ambokuwa anayafanya tatakuwa ni wenye kuyakemea na, kum, na kuyachukia mambo haya ambokuwa anayafanya na mtu hupendwa na kuchukia kwa kadri ya yeye kushikamana na dini yuhabbul maru wa biqadri aywa istikamati mtu hupendwa na kuchukia kwa kadri ya yeye kushikamana na dini kila anavyozidi kuwa anashikamana mazuri na dini ndivyo ndi, ndi, ndi ambokuwa yazidi mapenzi na jinsi zidi kuambali na dini na jinsi yanavyozidi kuchukiwa na uh, kubogodiwa wallahu aalam